Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbishrahli sadri wa yassir li amri wahlul ukta ta min lisani yafqahu qawli Amma ba'd Muhterem Salman qardaşlarım Sizin hamınızı Allah'ın selamı ile selamlayıram və bu Ramazan günlərində xüsusən və daim umumən Allahdan qoşmağa, təqvalı olmağa sizə sağıram. Əqilətən yalnız təqvanın səbəbi ilə təqva elə siz çoxlu xeyrə nail ola bilərsiniz. İlk növbədə ilmə, sonra ruzu və sərə Allahın nimetlərindən ayıl ola bilərsiniz. Allah Subhanahu öylə deyir: və yəlemkumullah." Allahdan qorxun, Allah sizə öyrətəcək. Başqa ayədə də deyir: "Faman yattaqillaha yec'al lahu makhrajan feyarzukum Kim Allahdan qorxarsa, Allah onun üçün yol açar, çətinlikdən yol açar və Ağılına gəlmədiyi bir yerdən onun rüzusunu verər. Əl-həmdüllə, simasından təqbalı olduğu görsənir. Kesən dərs, qəbirdə olan soruq fəal və bir də əzab və neymət barəsində danışdıq. Bugün isə özümüzü davam edirik. Qəbirdə olan soruq sualdan hansı səbəblər insanı qoruyur? Yəni, qəbirdə olan soruq suala bazımın cavabları vermək üçün hansı səbəblər insana kömək olur? Umanın səbəb bəyax dediyindir. Təqva, Allah olan təqva, günahlardan çəkinmək. Xüsusi səbəblərdən bir necəsini qeyd edəcəm. Başqa səbəblər də var. Lakin, bir neçəsi ilə kifayətlənəyin. Həm birinci səbəb, Allah yolunda şəhid olmaqdır. Allah yolunda şəhid olmaqdır. Qəqəmbər s.ə.v. ilə sahabələr soruşur ki, Ya Resulallah, nə üçün şəhid qəbirdə soruq sağ olunmur? Resulullah s.ə.v. deyir ki, onun başının üzərində qızların əg qızlardan çıxan o qəhildin qəbrdə olan sorğu sualdan ona azad edir. Yəni demək istir ki, Allah yolunda vuruşan şəxs əgər özünü döyüşə salırsa, artıq qəbrdə olan sorğu sualdan azad olur. Sahabi bunu soruşmaqda deyə bilərsiniz ki, hardan bilirdi ki bir qəbirdə soruşsal olunmayacaq. Okay, bu, qeyb-aləmin. İki ehtimal var. Ya əvvəlki kitablardan, Tövrat və İncildən oxuyub, sahabilər bilib, ya da ki, Peyğambar Zazilin bu barədə xəbər verib, sonra sahabə bu İkinci, səbəb, Allah yolunda keçirəcək mi? Sərhədi qorumaq. Dövləti qorumaq. Kim bu cür ölərsə yenə qəbrdə olan sorğulardan azad olar. <gülüyor> və həmin cünə günü və ya cümə gecəsi vəfat edən şəxs. Resulullah sallallahu əleyhi və deyir ki, kim cümə günü və ya gecəsi vəfat edərsə, Allah subhanə və təala onun qəbrdə olan fitnədən, yəni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 Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Allah yanında e, Allah şəhidə altı, altı gözəl xislət verər, lakin hədisdə 7-sini sayır. 7-disi isə Allahın izni ilə olacaq. 6-sı birbaşa olur, 7-disi olacaq. 1 ilk çıxan damla qanı ilə bütün günahları bağışlanır. Bu da başqa hədislə izah olunur ki, bütün günahlara bağışlanır yalnız borcdan başqa. Borc da iki gisildir. Borcu qəsdən alıbşı, alıbsa əgər ki, qaytarmasan, atsın həmin şəxsə. Bəli, onun günahı həmin o günah bağışlanmayacaq. Ona görə cavab verəcək. Şəhid olsa belə. Amma o niyyətlə alıb ki, qaytarsın və imkan tapıb qaytarmayıb, vallahi onda şəhid olur. Onu Allah bağışlayacaq. 2-ci cənnətdə olan yerini görür. 3-cü qəbr əzabından canı qutarır. Həmin bu nə o deyildi? qiyamət günü olan qəhəttdən canı qutarır. 5 imanın şirinliyini dadır. 6-cı huri ilə evlənir. Yəni huriiləri Allah Subhanahu taala üçün huru, huri verir. 7-ci istədiyi şəxsə 70 şəxsə şəfayətçi olur. Lakin bu 7-cisi Allahın izni ilə olacaq. Əvvəl 6-cı birbaşa olacaq, 7-cisi isə Allahın izni ilə. Şəfayət barəsində də danışacaq, misalallah. Şey Həmçinin Murgh surəsini oxumaq. Murgh surəsini oxumaq da qəbrə qabından insanı qoruyur. Qatmamışdan qabaq imkan tapdıq da Murgh surəsini oxuyun ki, sizi dəbir azabından Cənnət və cehənnəmə iman. Cənnət və cehənnəm haqqında birinci dərsdən sonra daha geniş. Yəni, cənnətdə və cehənnəmdə baş gələn hadisələr barəsində daha geniş. Tanışacaq, lakin, cənnət və cehənnəmə iman dört bükündən ibarəttir. Dört əsasdan ibarəttir. Birincisi, Etiqad etməliyik ki, cənnət də cəhənnəm də həqiqətdir, haqdır. Miş deyil. Nəcə hədisdə gəlib, necə Quranın kərimi, doludur ayələrdə, cənnət və cəhənnəm barəsində. Peyğəmbər salçalarını duada deyir ki, əl cənnət və haq, və və haq. Cənnət və cəhənnəm də haqdır. Yalan deyil. İkinci, etiqad etməliyik ki, cənnət və cəhənnəm məxluqdur. Xəlq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 Əzəli yalnız Allahdır, cənnət və cəhənnəm olmayıb, sonradan Allah onları yaradıb. Ona da dəlil, Qur'an-ı Kerimdə yenə çoxdur, məsələn, o iddətlil kəfirin, o iddətlil mütəqin, ayələyin. Mütəqillər üçün hazırlanıb, kafirlər üçün hazırlanıb. Yəni, hazırlanıb, o deməkdir ki, hal-hazırda cənnət və cəhənnəmdə mövcuddur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir, de, bir gün namaz bulur, namazı bitirdikten sonra deyir ki benim gördüğümü görseydiniz, çok <gülüyor> ağlayıp az gülerdiniz. Sahabeler soruşurlar, ya Resulullah sen ne görürsen, bir ben cennet ve cehennemi gördüm. Allah ona göstereb cennet ve cehennemi, orada nice ezaplar olacaq və cənnətdə nezə nimətlər olacaq. bu barədə inşallah daha geniş söhbət edəcək dördüncü etiqat etmək lazımdır ki cənnət və cəhənnəm əbədidir lakin Allahın əbədiyyəti Allahın əbədiyyəti kimi deyil Allahın əbədiyyəti əzəridir mütləqdir heç bir şey onu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 təfsi ilə gələn ayələrdir. Xalidi, Nəfihə, əbədən özür gələn rəstlər ayələrdir. Həmsinin cəhənnəmdə olan əzab bəziləri bu barədə geniş danışacağım ki, necə əzablar verilir cəhənnəndə. Bəziləri cəhənnəmdə olan əzabın əbədi olmasını inkar edir deyir ki, cəhənnəmdə azab olacaq. Ondan sonra hamıcaq alacaq o cəhənnəm. Və Allah müəqdəyir. Hamıcaq cəhənnətdə olacaq. Və dəlil yətirir Hud sürəsi 106-107-ci ayələri. O kəs ki, فə əmə ləzəynə şəqəq, fəfən nəri lahum fihə züfir və şəhikt. O kəs dər ki, bədbəxt oldular. Cəhənnəmdə onlara azab əziyyət veriləcəyən. Qal Onlar orada əbədi qalacaqlar, mədə, mədə, səməvat var, Ard, nə qədər ki, yer göydürür, illə mə şəhə Yalnız Rəbbin istədikdən başqa. Bu ayəni dəlil gətirirlər ki, yəni illə istisnadır. İstisna etdi Allah tala ki, Allah istədiyi zaman artıq onu məhb edəcək. Hamı çıxacaq və cəhənnəm olmayacaq. Bu ayəni dəlil gətirirlər. Onda biz ne edirik? Əvvəl də sual veririk, sual veririk ki, bütün ürbət ki, cənnət əbədidir, onu məhv etmədi. Onu məhv etsə, insanlar da məhv Elədir, yaxşı onda bu ayənin 106-107-108-ci ayə nə deyirsə? Orada həmən ayəni, həmən zürayə gətirir, mədəmət-i səmədələr illə mən şəhərəbbü qəlb. Lakin cənnətə aid edir. Cənnət də yer göydürdüğüdan duracaq, qalacaq, Allah istədikd Onların dediyi qaydaya əsasən belə çıxır ki, cənnəm məhv olunarsa, bu qaydaya əsasən, bu ayəyə əsasən. 108-ci ayəyə əsasən də cənnət məhv Allah cənnət məhv sonra Onda insanlar ara gedəcək. İnsanlar nə olacaq? Bu fikir rədd olunur. Başqa ayələr də təsdiq edir ki, cənnət və cənnəm əbədidir. Lakin onlar bundan əlavə, Başqa dəlilləri də gətirir. Hədislər gətirir. Bu hədisləri yəqin ki, bəzi kitablarda rast gələrsiniz. Əbun Məmə Əl-Bəhri güya ondan rəvayət olunub ki, o deyib, bir zaman gələcək, cəhənnəmdə heç kəs qalmayacaq. Heç kəs. Bu hədis uydurmadı. Cəfər ibn-i Zübeyir il-Basri hədis uyduran o. Hədisin sənədində, isnadında bu ravi Cəhəfər ibn e, Ezzübeyir il-Basri hədis uydurən olur. Bu hədis batildir. İkinci hədis Anas ibn Məlib radiyallahu anhla yüyaqından rəvayət olunub. El cəhənnəmin elə bir zamanı gələcək ki, Məhəmməd ümmətindən orada heç kəs qalmayacaq. Bu da batil rəvayətdir. Sənədində Ali ibn -i Zeyddir. O da uydurur. Hədis uyduranlardan olur üçüncü Ömr ibn-i Qattab güvə ravayət edir ki cəhənnəm əhlib bir müddət cəhənnəmdə qalacaq sonra hamısı çıxıb çıxı cəhənnədə daxil olacaq o da zəif hədisdir əvvəla hədisi Həsən il Basr edib Ömr ibn-i Qattabdan abiş Həsən il Basr ibn-i Qattab görməyir İkincisi də Laf tutaq ki, Ömər deyibsə, tutaq ki, Ömər deməyib, tutaq ki deyibsə, Quran və hədisə ziddirsə, nəinki Ömər, bütün sahabələrin sözü Quran və sünnəyə zidd olar, tam rədd olunur. Heç biri təbi olunur. Amma Ömər radiyalarını belə şey deməyib. Əb-ı Hüreyra radiyalarından rəvayət olunan hədisdə, der ki, cəhənnəmin elə bir zamanı gələcək ki, orada heç kəs qalmayacaq. Bu əsər səhihdir. Yəni əsər Abu Hurayra nəql etdiyi əsər səhihdir. Baçın əsəri ehad kəlməsi ilə rəvayət edənlərin rəvayəti zəifdir. Muvhidin gəlməsi ilə rəvayət olunan əsər səhidir. Ehad və yax dediyimdə heç kəs qalmayacaq. Bu zəif. Amma muvhid Allahın təkliyinə ibadat edənlər qalmayacaq. Bu səhihdir. Niyə? Çünki zərrə qədər qəlbində iman olan cəhənnəmdə qalmayacaq. Nə vaxt da çıxır? Cəhənnətə Amma kafir müşrik əbədi olaraq cəhənnəmdə qalacaq. Müafiqlər də xüsusən cəhənnəmin dibində qalacaq. Abdullah ibn-i Məsudun rəvayəti, radiyallahu anh, ki, ondan da rəvayət olunub ki, zaman gələcək ki, cəhənnəmdə heç kəs qalmayacaq. Bu da zəif rəvayətdir. Bunun da zəifliyi ondan ibarətdir ki,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 başın hansı əməllərlə faydalanıblar. 5 tür əməl var. Bu əməllərlə ömrü şəxs diri olan şəxsin əməlindən faydalanmışlar. Ona da səhv gedə bilər. Birincisi dua. Allah təala Quran-Kərimdə deyir ki: "Əl-ləhinə ca'u min ba'dihim yekuluna rabbena ğfirlənə və əxvanənən-nəzəbəquna bil-imən və la təcəl fi qulubina illə lil O kəslər ki, sahabələrdən sonra gəldilər, tabi edilər və onların ardıcıları. Onlar dedilər, hey Rəbbimiz, bizdən əvvəl olan bin qardaşlarımızı və bizi bağışla. Ükün bir nezə dua Onların duası ilə onlar da faydalar. ölen ölüb yetmiş sahabələr də faydalar. Onlar da sahabı qazanır. Allah onları bağışlayır. İkincisi sədəqədir. Bir nəfər Peyğambar s.ə.v-in yanına gəlir, bu da Bukhari muslimindədir rəvayət, səhir rəvayətdir. Gəlir, deyir ki, ya Rasulullah, ananı vəffat etdi və vəsiyyət etmək istədi, vəsiyyət edə bilmədi. Bakın, mən əminəm ki, o vəsiyyət etmək istəyirdi ki, malını Allah yolunda sədəqə versin. Mən sədəqə verə bilərəm mi? onun malını. Peyğambar s.ə.v-in yanına gəlir, bəli, verə bilərsən onun yerinə də sədəqə verə bilərsən. Sədəqə verirsən, əvvə etdiyin savabı verirsən ölən şəxsin. Həmən o savabına ölən şəxs faydalanır. Üçüncü, vacib oruz. Vacib oruz nə deməkdir? Əgər ölmüş şəxsin boynunda ya qəza orucu qalıbsa Ramadhanın Yə kəffari orucu qalıbsa, nəzir edib, ya hənsı bir günah edib, üç gün oruz tutmalıdır və ya altın gün oruz tutmalıdır. Bu orucları onun əvəzinə kimsə tuta bilər. Tutur, sababını ona verir. Amma Ramazan orucunu, Ramazan gəlir də bağdan, bən kimin səhvəzinə Ramazan orucu tutum, belə bir şey heç nəsulünə, nə quranda var edə olmayıb. Əgər sən orucu tutacaqsan, bəs sənin orucunu kim tutacaq? O, yalnız o kəffara oruclarına, vacib oruclara, qəza qalmış oruclara aiddi ki, başqa aylarla ölən şəxsin yerinə tuta bilərsin. Buna da dəlil, muslimdə hədis var, bir nəqər qadın gəlir, deyir, ya Resulullah, anam vəfat edib və boynunda üzərində oruc qalıb, orucun haqqı qalıb. Bunu onun əvəzinə tuta bilərəm mi? Peygamber s. Sal s. dilbəli, tuta bilərsin. Dördüncüyü, həd ziyarətini də əgər özün üçün öz yerinə həd etmişsənsə ondan sonra kimisə yerinə mümin şəxsin yerinə həd edə bilərsən bu da yenə həmən muslimdə də hədis bu xarədə də, də hədis gəlir qadın gəlib soruşu ki əsusun anan vəfat edib onun yerinə həd edə bilərəm deyir bəli, edə bilərsən və 5-ci qurban kəsmək Qurban kəsmək öz adından və müəmin, dedə, babalarımın Udur, qurban kəsmək o var. Peygambar s.v. Qurban kəsir deyir, öz adından və əhli əyağının adından kəsirəm bu qurban. İkinci rəy zəif rəydi. Yətlə bəzilərdir, batil rəydi. İkinci rəy zəif rəydi. Ki, bu beş əməldən başqa Bütün xeyr əməlləri bu 5 əmələ qiyas edib ölüyə savabını vermək olar. Bu zəif reydir. görə zəifdir. Ki, o, zə o zəif reyə dəstək edir ki, o zəif reyə dəstək edir ki, başqa əməlləri də xüsusən Quranı oxuyub, savabını ölən şəxsi çatdırmaq olar. Baxmayaraq ki, onlar dəstəkəlir, lakin bu reyiz zəifdir. Malik, Şafi və s. əksər sahabilər. Demək o ki, heç bir sahabədən rəvayət olunmayın ki, Kuran-ı oxuyub savamını ölən şəxsə. Sözəndə Peyğəmbər s.ə.v çatdırsın. Belə bir şey rəvayət olunmayın. Onların da etmədiyini sonradan biyas edib hansısa əmələ etmək, sünnəyə ciddi. Həm sənin Peyğəmbər s.ə.v heç bir sahabə üçün belə bir şey etməyib.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 Dəlillərinin birincisi Qur'an ayəsidir və ənlə leysəli leys səni illə məsəh. İnsan üçün yalnız öz etdiyi əməllərinin mükafatı olacaq və yaxud cəzası. Yalnız öz etdiyi əməllərinin bu ayədir. Bu ayə bir neçə cür izah olur. Bəzilər deyir ki, bu ayədə kafirlər qəst olunur. Yəni, öz günahına görə özlərə cavab edəcək. Bəzilərdir bu, həmən o hədislərlə, başqa ayələrlə məsq olunur. Bəzlərdir bu ayənin mənasıdır.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 ikinci dəlil Peyğəmbər s.ə.m. deyir ki, insan öldükdə bütün əməlləri dayanır. Ardı kəsilməyən sədəqədən, faydalı ilimdən, bir de ki, salih evlərdən başqa. Onların etdiyi əməldən ona da savab yazılır. Bundan başqa heç bir əməldən o faydalanabilməsi. Nə həz, nə zəkat, nə sədəqə, nə uğruz, nə dua, nə qurban. Bunun kar Lakin Peygamber s.ə.v bu hədisdə dedi ki, inkata kəsildi əməli, demədi ki, əməlinin faydası da və yaxud başqa şəxsin əməlinin faydası da kəsildi. Belə bir söz demir Peygamber s.ə.v. O da dəlildir ki, onun şəxsən onun əməlləri dayanır, yalnız qoyub getdiyi əməllərdən faydalı elmdən və ya qardı kəsilməyə sədəqədən tutar ki, su quyusun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 Qiyamət günü bir çox şeylər baş verəcək. Qiyamət başladıqda ilk növbədə insanlar hamısı həşr olunur, toplanır Allahın üzrünə. Həşr olunmağı da öz istəyiləri, olur, öz istəyiləri ilə olmur. Onlar məzburi şəkildə Allah taalı onları öz hüzuruna yaxır, toplayır onlara onları sorğusal etsin. Və bu zaman <coughs>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 Allah Subhanahu Wa deyir ki Mən yeşfəhu şefaətən həsənə Yəkun ləhu nəsibun minhə Kim gözəl vasitəsi olarsa onun salabından ona da satar Və mən yeşfəhu şefaətən siyyələ Yəkun kiflun minhə Kim pis bir əməl üçün Tünah üçün vasitəsi olarsa Tünahından ona da yazılır Lakin, Lakin Bir şey qeyd etmək lazımdır ki Dünyavi hər dünyəvi işlərdə vasitə olmaq üçün kiməsə şəfaətçi olmaq üçün üç şərt olmalıdır. Bu şərt olarsa, ondan sonra kimi sizcə vasitəçi ola bilərsən, şəfaətçi ola bilərsən? Birinci etdiyin əməl və etdiyin əməl Allahın qəzəbinə səbəb olmamağı. Məsələn, vasitəçi olursan ki,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 Vasitəçilik etdiyin şəxs ona layiq olmalı və bu, səni sövr etməlidir ki, qovumuna, yaxınına keçəsən. Deyəsən ki, heybi yox, qovumundur, onun üçün vasitəçilik edim. Qovumu xatirində yox, yalnız Allah xatirində vasitəçilik etmənsin. Yəni, məsələn, heç kəs bu əməli bu əməldə vasitəçilik etmirsənsə, onu xüsus etməməlisən, onu xüsusiləşdirməməlisən, qorunun olduğuna görə. Və üçüncü, sənin vasitəçiliyindən heç bir müsəlmana, möminə zərər gəlməməli, dəvət oxunməlidir. Hansısa bir möminə kömək edirsən ki, bir yerdə torpaq alıb özü üçün etiksin, başqa möminə isə zərər görürsən, <gülüyor> onu o torpaqdan hasıllar bayram. Budur vasitəni edə bilməzsən. Bu şərt olarsa, ondan sonra vasitəçilik edə bilərsən. Axirətdə olan vasitəçilik isə o da iki qismə bölünür. Halal, yəni caiz olan, əbirdə haram olan vasitəçilik. Haram olan vasitəçiliyi nədir? Gedib bütlərdən şefaəyit diləmək. Gütlərin vasitəçi olmasın, bu ağramdır. Güt vasitəçi olabilməz Allah ilə insan arasında. Allah s.ə.lə umarar rədd edərək dirci, fəmə təşləuhum şefaətü şəfəyin. Başqa e, ayət edirci, və yəqülünə həvləyəştə əminə ində Allah. Birinci ayət edir ki, onlara, o şəfaiyyətçilərin, yəni müklərin o bu dünyada etdikləri də axirətdə istədikləri də Allah rədd edir onların şəfaiyyətləri ikinci qism sabit olan, şəriyyətlə sabit olan şəfaiyyətli vasitəsilik qiyamət günü baş veririz lakin bu vasitəsilikdə İki şərtin olması lanqıddır. Bu iki şərt, şərt olduqdan sonra yalnız o vasitəsilik qaybul olacaq. Allah indi sayacaq bir-bir hansı günahkarların günahını bağışlayacaq, zənnət əhlinin dərəzəsini artıracaq və s. Mən yani o qəbul edəcək. Birinci şərt Allah şəfayət olunandan razı qalmaqdır. İkinci şərt Allah şəfaət verənə izin verməlidir. İki şəfaət. Bunların da hər birinə dəlil var. Ayrı ayılıqda və hər ikisinin eyni qaydədə olması. Dəlil var Quran-ı Kərimdə. Deməli, Bəqərə surəsi 255-ci ayədə Allah Taala "Mən zəlləti yaşa indahi Allahın iznində, onun izni olmadan kim şəfaətçi ola bilər? Kim vasitəçi edə bilər? Heç pəğəmbər edə bilməz, sallallahu aleyhi və sələm. Allahın izni olmadı. Bu izn, iznə aiddir. Ənbiya surəsi 28-ci ayədə də deyir ki, illə Onlar, yəni vasitəsi olanlar, yəni Allah onlara izin verdikdən sonra, yalnız Allahın razı qaldığı şəxslərə vasitəsini edə bilərlər. Və hər iki şərt eyni ayədə, Nəcəm surəsi 26-cı ayədə qeyd olunub, Allah ta'ala və kəm min mələkən fəssəməvəti lə tuğni şəfaatuhum şəyə Bu birinci Nə qədər göydə mələklər var ki, onların vasitəsinin heç bir faydası yoxdur Çünki Allah izin verir Bu birinci şərti inkar etdi Allah ta'ala İllə min bəədi ən Allah Allah izin verdikdən sonra onlar şəfaatçı ola bilər Mələklər də ola bilər İkinci şərb Limən yeşə uva yarda Kime istəsə və kimlə razı qalsın İki şərb Eyni ayədə qeyd olunur sabit, sabit olmuş Yəni qayə və hədislə sabit olmuş Bu şəfayətin özü də İki qismə bölmüş Birinci qism Yalnız Peygamberimiz Xas olan vasitəsidir İkinci qism Həm Peyğəmbərə, e, həm digər insanlara umumi şəfayət adlanır. Hamıya icazə verilmiş şəfayətdir. Ve və hər bir şəxs vaxtəçi ola bilər, yenə də həmən şərtlərlə. Allahın izni və birdir şəfayət olmanla Allahın razı qalmasın. Birinci qism, yəni Peyğəmbər s.ə.və xas olan şəfayətin özü də iç qismə bölünür. İsimlər o qədər çoxdur ki, başınız bilirəm. Hamza qarışdı başınızla. İstəsəz yenə gələn dərs bunu bir də təkrar edərəm. Bir də yaxşı-yaxşı yanınızda -yaxşı, qalsın. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə <coughs> xas olan, ən yüksək dərəzədə olan şəfayət vasitəsidir. Hər birimizin azandan sonra etdiy etdiyimiz duada qeyd olunan şəfayətdir. Bu, hem dolunmuş, meqamda olan şefağettir. O gün bütün insanlar Hadem Aleyhisselam'ın yanına gelecek. Hadem Aleyhisselam diyecek ki, ''Mənim öz nefsim hakkında düşünürüm, özümün anılmıdır.'' Allah'ın emrinden çıkmışım, cennetten kovulmuşum. Ona göre bunu fikirleşirim. Allah beni bağışlayacak, yoksa yok. İbrahim Aleyhisselam 3 defa yalan danışır, onu fikirleşecek. Bir defa mütleri kırılıp, deyir ki, Bu bütləri, o, böyük bir qırıb, dəfə bayram keçirirlər, Hamza məşəyə gedir, İbrahim Əliysandı gelmirdi, yəni xəstəyəm. Üçinci dəfə də zorla bunun arvadını əlindən almaq istədikdə saranır. Deyir ki, o, mənim bazımdır. Bu üç yalana görə fikirləşir, yinə davam edəcək. Bu ki, hər Allah onu bağışlayıb, yoxsət verib. Lakin buna baxmayaraq, görün, Peyğəmbər qorxur öz istəhərinə görə. Gələcəklər Musa a.s. yanına Nuh yani, a.s. yanına gələcəklər O da deyəcək nəfsi, nəfsi Öz nəfsini hükürəşirə Oğluna görə bağışlanma istədi Allahdan, Allah onu qınadı Dədi ki, belə Hı -hı. bir şey yaptığında mənə soruşma Kafir kimi ölüm O da öz nəfsini hükürəşir Özünü düşünəcək Gələcəklər Musa a.s. yanına O da deyəcək ki, nəfsi, nəfsi Qiptini öldürdüyünə görə Ələcəklər ə.sələ o da deyəcək deyir, nəfsi-nəfsi, haki nədirdə qeyd olunur, hansı səhifə görə. Gələcəklər Peyğəmbər s.ə.v. yanına, əmən o məqam-ül-məhmud, o həm dolunmuş məqamda Peyğəmbər s.ə.v. səzdi edəcək, Allah izin verməmiş, səzidən qalxmıyacaq. Allah tabı deyəcək qaldır başını, istədiyinə şəfayətçı olur, istədiyini bağır. Ondan sonra Peyğəmbər s.ə.v. özü Yəqin ki, kimlər ki, onun sünnəsindən daha çox rəyət ediblər, Peyğəmbər s.v. onlara şəfaiyyətçi olacaq. O məqamdır. İkinci, cənnətə bizim daxil olmağımız, əgər daxil olacaqsa, daxil olmağımız birinci, Allahın rəhməti ilədir. Allaha rəhməti ilə daxil olacaq. Lakin bu da kifayət deyil. İkinci, Peyğəmbər s.v. şəfaiyyəti ilə, vasitəçiliyi ilə. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o cənnətin qapısını döyəcək və deyəcək ki, bu mənim ümumətimdir, izin verin, daxil olsunlar. Vasitəciliyi edəcək. Bu, ikinci xüsusi vasitəciliyidir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üçün. Və üçüncü vasitəcili əmisi, əmisi Əbu Talib üçün etdiyi vasitəciliyidir. Digər əmisi, Abbas, radiyallahu anahu, deyir ki, Ey Allahın elsi, əmin sənə bu qədər kömək edib bu qədər yaxşılınlar edin. Onun üçün neysə edə biləcəksən kiyamətdir. Bu sualdan görsənir ki, həmisi kafir kimi ölmüşdür və Abbas qardaşı üçün fikirləşirdi ki, Peyğəmbər ona kömək edə bilər, yoxsa yaxud? Deyir mən o olacam ki, zəhənnəmin dibindən onu qaldırsınlar, zəhənnəmin laq üstə qəqəsini. Ən aşağı səviyyədə əza verilən təbətdə. Ora bu yerə, hə? amma o yerə, canın bolmaması yerə tax təhdiddir. O, təh -təh o yerdə. Dirsə Yer orada ayağın altında od yanır, o odun istisindən beyin qaynayır. Ən ən yüngül əza budur. Ən şiddətli əzabı da Allah verir, cəzablar ocaq. O barədə inşallah şərh edəcəm. İkinci qisim.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 Oğlumullar çarxı cəhnnəmə daxil olur. Digərləri, məsələn, kim çəkimisə dostudurum. Baş təsili edəcək ki, tam əzabını çəkməmiş onlar oradan çıxsın. Bu ikinci qism. Beşinci cənnette müəyyən bir mərtəbədədir. Məsələn, mən üç şey mərtəbədəyəm. Zövqən dostum və s. əvvamım aşağı mərtəbədədir. Baş təsili edəcək ki, xod onun mərtəbəsinə qalsın. Yəni bir az yuxarı, yüksək mərtəbəyə qalmasın vasitəsiliyi edəcəklər. Dördüncü, o şəxslə ki, yaxşı əməlləri və pisəm əllərinin tərəzidə sayı, çəkisi ağırlığı, eynidir. Onlar üçün vasitəsiliyi edəcəklər ki, cənnətə girdi. Çünki o, yaxşı əməllərlə, pisəm əllərə eyni gələrsə, Allah bilir, ona düşəcəklər. Və həmən o günü fikirləkin ki, balaca bir yaxşı əməliniz də ola bilər, öbür əməlləri huzur əməllərdən ağır gəlsin. Və o, o, bax, peşman olunayaq ki, nə üçün bunu yetmədiyik ki, indi biraz əməllərimiz, biz əməllərimizlə ağır gəlsin. Və sonuncu, bu ən gözəl, yəni, bu qısmə aid olan ən gözəl vasitəçilikdir. Haqq hesabsız bir başa zənnətə düşmək üçün vasitəçilik edəcək. Bunu da yenə Allahın izni ilə və şəfayət olunan şəxsdən razı qalmaqla. Bu iki şərt olmasa, heç kəs Allahın üzründə vaadlətiliyə də bilməz. İl-Pəğəmbər səhələndir. Sonra Allah da ala məhlubatın yanına gələcək. Kerkədimizdən nəvum deyil. Və heç kəs deyə bilməz, deyə bilməz ki, o məkana daxil olacaq, məkanın içində olacaq. Onun nə məkana, nə zamana ehtiyacı yoxdur. O məkan və zamanı məxluq üçün yaradır. İnsanlar üçün, dinlər üçün, heybanlar üçün, mələklər üçün. Buna da dəlil, həm Bəqəra əvvəllərində. O günkü Rəbbin və mələklər gələcək. Və bir də,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 hansı keyfiyyətdə olduğu bizə məlum deyil və insanlar, yəni müəminlər Allah görəcəklər. Motezillər, xüsusən motezillər, onu inkar edir. Yani, bu barədə əvvəlki dərslərdə danışmıcaq ki, motezillər Allahın demək olar ki, bütün sifətlərini, isimlərini inkar edirlər. Ondan sonra haqqı hesab olacaq və bu, bu barədə də inşallah necə haqqı hesab olunacaq aksaben kimlər söz olduğu hase-əməllər, və s. bu barədə inşallah gələn dərs mövzumuzu davam edərik. Subhanak Allahumma wa bihamdika, eşhadu an la ilaha illa ente, astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillahir-rahmanir-rahim. alhamdulillahir rabbil alə əşrafil-ənbiya mürsəlin Nəbiynə Muhammədə və alilə və əhsabına cəmiən. Amma bax. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi ədəb və axlaq qaydası. Siz bilirsiniz ki, böyülərimizə hürmət etməyən bizdən deyil. Belə bir hədis var Peyğəmbər sallallahu və böyüyə qalıb yer verməyi ya qalıb onunla görüşməyi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 başlamırdı ki, ondan görərəm, səhabələr ayağa qalxır. Və Enes ibn Malik rəziyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kimsə ayağa qalxdıqda onun üzündən bir narazı olduğunu hiss edirdi. Görürük. İstəmirdi ki, onun üçün kimsə ayağa qalsın. Ağar hörmət üçün qalxmaq, görüşmək, yer vermək, qoca adama, hamilə qadına və sərə caizdir. Sonra məlif, nəyə bu ədisi bura, bu təskə salıb, Allah bilir, amma çox gözəl ədisi. Ayşə radiyallahu anə Fatımə radiyallahu anə tərifləyir, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə hə? yer işində, oturuşunda oxşayan onun qızı Fatımə idi. Radiyallahu anh. Peyğəmbər s.ə.v oxşayırdı. O necə yeri yerdirsa, necə oturursa, qızı da atası gör. Yeriyirdi, otururdu. Hətta danışığı. Danışığında da oxşayırdı atası. Və Peyğəmbər s.ə.v hər dəfə onu gördükdə mərhəbə deyirdi xoş gəlmisən. Və bəziləri deyir ki, bəziləri ancaq salam verməyə vadar. Hiç edir, elə cahillərə də salam verir. Bəzi cahillərə başqa şey də deyə bilərlər. Sabah xeyr, axşam xeyr, günorta xeyr, və s. kəlmələr də istifadə etmək olar. Bu qadağan olunmayıb. Görünür ki, peyğəmbər sənə verirdi. Ona görə də vəziyyəti nəzərə alıb məşayxanlar səni başa düşəcəklərsə salam deyir. Salamun çıxıb gedəndə də "Aleykum salam." Amma zahiddirsə, "Əs-salamun aleykum" deyəcəyisən, gedəcəyisən deyəcəyəm balam. Görüşüb gedəndə də salam verir. O tərk eləməyəcək ki, bunun hikməti var, bunun səbəbi var, bunun mənası var. Buna cənnətə görə cənnətə düşür insan. Bunu qarşılaya biləcək. Ona rəh hikməti nəzərə alıb, o vəziyyəti nəzərə alıb özün Qazaxıstan çıxmalısan. Bu demək istəmirəm ki, bu haram deyil ki, məhsabını xeyr deməyə. Axşamdan <Gülüşmeler> Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm ölümündən bir az əvvəl bir nəsə gün əvvəl, yani qratıma rəziyallahu anha, qəram yanına gəldi. İbnun qarşı rəziyallahu anha danışır çünki Rasulullah sallallahu əleyhi günlərini onun evində qalıb. Ən çox istədiyi sözləsi idi. Ölənə qədər onu tərk etməyin. Yenə gəldi bir biz baxırdıq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kimə nə deyəcək? Kiminlə nə söhbət edəcək? Başın Fatimə rəziyallahu dediyini biz eşitmədik. Çağırdı, qulağına nəcə dedi? 1-ci dəfə deyəndə ağladı. Sonra bir də nə dedi? Aşağı gülməyə, sevməyə. Bir müddət sonra Peygamber sallallahu əleyhi və sonra biz ondan ağlamağının və gülməyinin səbəbini soruşduq. Dedi ki, Peygamber əsələm mənə atam, mənə dedi ki, mən artıq vəfat edirəm. Mən ağladım. Sonra dedi ki, ailəmdən mənimlə iş qovuşan şəx sən olacaqsan və sevindim. Ona görə sevinmir ki, ilk vəfat edən dərhal ondan sonra vəfat edən şəxs olduğuna görə yox. Ona görə sevinir ki, Artıq Peygamber s.ə.v onun cənnədə düşəcəyini əvvəlcən ona verir, mənə qoğuşacaqsan. Mənə qoğuşacaqsan, Allah bilir, bu çox məna verə bilir. Peygamber s.ə.v olduğu məqamda olacaq, mənasında verə bilər. Cənnətdə olacaq, o gür subayəsində mənanda verə bilər. Və Buna görə də deyir, sevindir. Başqa rəvayətlər də var ki, qadınların seyidi olacaq. Yəni ki, ən hürmətlisi olacaq, Fatimə, Rəqəllə, Seyambar s.ə.v-in qızı. Sonra yenə Allah bilir müəllif ki, bu fəsildə gətirib? Qüsül barəsindədir. O, bilsin ki, düzgün müraciət etməməyə işarət. Ki, sualı gördükdə və ya itiraz etdikdə ədəblə, əxlaqla itiraz etməlisin. Belki, Ziyadr ibnə Abdullah r.ədəllərinə hu, Ədəs tanışır Peyğambar s.v. və deyir ki, Rasulullah s.v. cənabət halında olduqda üç oğuz su ilə, başına tökməklə, üç oğuz su ilə kifayətlənərdir. Başına tökməkdir. Üç oğuz suyu başına tökərdi və bununla kifayətlənərdir. Başını yumaq su. Həzən İbn-i Mühəmməd Əbəudullah deyir ki, mənim saçım çoxdur. Üç oğuz su Cabradiolano qəzəblənir, vurur onu əli ilə, burasını. Və ki, səndən də çox saçı olana kifayət edirdi. Necə olur sənə kifayət etməsin? O düzgün ehtiraz etmir. bu izahını tələb edə bilərdi, soruşa bilərdi ki, bəs izah et, ki, bəs olan ne etsin? Bu dür soruşa bilərdi. O bir dəfə leydir ki, mənə vəs eləm mən belə edə bilmirəm, və s. bu cüruna itiraz edəmək olmaz. Nə Quran, nə sünməyə. Əksinə soruşmalı ki, bəs belə olduqda mən neyirəm? Bu cür izah tələb etmək isəm. Bu hədis 3 sahabənin zənnətlə müjdələnməsinə dair hədisdir. Ümumiyyətlə, 10 sahabənin məşhur sahabələrdir, xəlifələr, Əsir altı səhabə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Lakin bu hadisə baş verir. Üç səhabə ilə Abu Musa el-Əşəri rəziyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi oturmuşdu, ovuzun qranında. Ayaqlarını da suya, ovuzun suyuna salmışdı. Əbəşər cəvan o gəldi, dedi ki, izin verin, gəlsin və cənnətlə onu müjdeleyin. Sonra Ömr rədiyələni gəldi, yenə ona da hemen ifadəni dedi ki, izin verin, cənnətlə müjdələyin. Və sonra Osman rədiyələni gəldi, ona da həmən sözü, onun barəsində də həmən şey dedi, və bu üç şəxsi cənnətlə müjdələdi. Sağ olundaykən. Və bu üç şəxs cənnətlə müjdələnmiş. Xüsusən, niyə görə Üç. Bu üçü xüsusən. Ç Bu üç nəfərin barəsində həm xavaricilərdən, həm də Əlini ifrat dərəcədə sevənlərdən onlara qarşı düşmənlər olub. Lakin Əlinin lazımı əddə qədər sevənlər, onun tərəkdarları o şəxsləri də sevdik. Nəcə ki, Zeyd ibni, Ali ibni, Həsən ibni Ali, rəhimə Allah, Zeydiyə, əshəbinin öndə gedəni, ona gəlib sual verirlər, ki, ne isə məsələ barəsində soruşurlar, deyir ki, Əbubakir və Ömer belə dedir, deyir, obla ki, qəbul edirsən, deyir, bəli, mən qəbul edirəm və qəbul etməyib onlara suyən, onlara nifrət edən, nifrət edəni də çoxdursak. Və, O hadisədən sonra Zeydin öz tərəfdarları onu redd edir, inkar edir, təbul etmir. O vaxtdan o Zeydiyyə məhzəbinə əlilin tərəfdarları tərəfindən nifrat olur. Niyə? Çünki bu iki sahabəni, ya, Bəkir ilə Öməri təriflədiyinə yoxdur. Biz tərifləməsəyikdə, bütün dünya onu tərifləməsəyikdə, Oyları Allah yanında tərifə layiq O da Ömər də, Osman da, Əli də o səhabələr ki, Peyğəmbər salsallahu əleyhi sonra mürtəd olmamışlar. Onlar hamısı Allah yanında tərifə layiq Sən söyməklə əksinə onlara səhv varırsan. Söyürsən, zülm edirsən qiyamət günüdə gələcək səndən haqqımı tələb edəcək. Sən məni söymüsən, nəyə əsaslanırsan? 1400 ildə əvvəl olan şeyi necə analiz edirsən? Necə düzgün nətizəyə gəlmişsən. Haradan bilirsən ki, mən səhv etmişəm. Və hər dəfə sövdüycə elə hesab etsinlər ki, onların o sabaqından onları yasadır. Ümumiyyətlə, öylən şəxsi kim olur olsun sözləyə olmasın. Eskəs bilmir ki, öyləndən bir az əvvəl tövbə edin. Onun yalnız əməllərini demək olar ki, ə, böyük filan əməli səhv edin. Qəbul etməyin. Bütün sahabilər ona qarşı çıxı bu əməlli. Əmər Furan əməni səhv Bütün sahabilər ona qarşısın. Osman falan əməni, Əli Fulan əməni. Rabi Allah anəm, namza insandır, xətə edəmələr. Hmm. O xətasını da biz bəyan etmirik. O xətasını da biz analiz etmirik ki, bu xətadır. Onu onlar kimi sahabilər araşdırır ki, bu xətadır və dəbul etmirlər. Salam barəsində hədislər kifayət qədərdir ki, salam vermək sünnədi və salam verməklə bir-birinizə qarşı olan məhəbbət artır və bir-birinizə qarşı olan məhəbbət artdıqca da Allah subhanətə alə sizi cənnətə bəxil edir. Resulullah s.ə.v deyir ki, cənnətə o zaman daxil olarsınız ki, imanınız artar. İmanınız da o zaman artar ki, bir-birinizi sevərsiniz. Bir-birinizi da o zaman sevə deyirsiniz ki, bir-birinizə salam verəsiniz. Bir-birinizinə əlavədə olasınız. Ondan sonra Allah siz dağın eder. Salan bilirsiniz. Keçen oturana, ayak suda duran oturana, yaşlı kişiye, yani keçen oturana, ayak duran, keçen dayanana, ayak suda duran oturana ve yaşlı, kişide yaşlıya salan verir. Üç. Üç şeyi yer, yerinize saklayın. <gülüyor> ayak olan oturana, keçen dayanana, Əbirdə e kiçik, yaşlıya salam verir. Sonra üç gündən artıq Müsləman qardaşını tərk etməməli. Yəni, aralarında neysə baş veribsə, üç gün ərzində o problemi həll etməli. Salam verməsə, ondan sonra mələklər hər ikisinə zəynət edə bilər. Onlardan ən xeyirlisi, birinci salam verib, o münasibəti düzərdəndir. Savam verməklə də əgər yəni, savab qazanırsan, əgər təkcə əssəlamu aleykum deyirsən 10 savab, rəhməsullah da əlavə edirsən sə, 20 savab o bərakət və da əlavə sə, 30 savab qazanırsan bu savabdan bir nefə saniyə ərzində qazanılan savabdan özünü niyə görə məhrum edirsən müsəlmanın müsəlman üzərində olan altı haqqından biridir Salam verdik ki, salamıza, salamı qaytarmaq, cənazəni təqib etmək, dəfn olunana qədər və ya e, cənaza namazı qullana qədər və ya dəfn olunana qədər. Bilirsiniz, cənaza namazı qullana qədər təqib etsən, uhud dağı boyudu salam, dəfn olunana qədər təqib etsən, iki uhud dağı boyudu salam qazanırsın. Ahirətin yadını Və s. nə qədər faydalar var cənazədə iştirak edəmək, eləməkdir. Nəsiyyət istədikdə, Nəsiyyət verirsən. Dəvət etdikdə dəvətinə qəbul edib edirsən. Baskırıb Əl-Həmdü Ləh tezə, xəstələndikdə ziyara edirsən. Bunlar hamısı müsəlmanın, müzəlmanın üzərində olan haqlarıdır. Sonra Atay ibnə birəbə deyir ki, səhabələr əllə salam verməyi belə. belə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 Amma bunu Fasidin kafirin yanında etdikdə, bu başqa şey başa düşə bilər. onların özləri. Bəli, bir dəfə yolda durmuşam, Safayev, Safayevdə durmuşam, 224-dən bir qardaş gedir arası, mən də durmuşam, özdirəm qardaşı, Bəl, orta ozdan verib Öyle, Bələbələdi, öyledi, öyle. camah təqsuluna bağır yadı, gör, çakallı, o çakallıya bələbələyir. <gülüyor> Məhəm riyaxam göstəri, ya kiminə ne göstərisəm. Bir de parmağımı qaldırdım, bələyledim hələyə. Başa qarabdı. Ve salam vələyib. Kardeş mutandı ama artıq qiyədi idi. <gülüyor> Sonra, Abdullah ibn amr əbələsirə rədiyə Allah'ın hələlədi. Gəlir, Ərəvəncədə e, ki, bir kişi gəlir Peyğəmbər sallallahu deyir ki İslamda ən gözəl əməl qarəsində mənə xəbər ver. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki kəsibləri yedizdir bu qədər. O deməkdir ki bütün var dövlətə kəsiblərə ver. Bazardan qədər yedizdir kömək və tanındığını, tanımadığını salan. Bilirsiniz, qiyamətin əlamətlərindəndir ki vaxt gələcək salam verdişdə işte, deyəcəklər ki, məniyyə salam verir tanımır məni, məniyyə salam deyək. Bu, qiyamətin alamətidir, indi də bu şeylər baş verirsiniz. <coughs> Sonra, yenə yəni, ədəbdəndir ki, pəramlər, ədəbdəndir ki, yol üstüda oturmaya sənim. Yəni, gəlib gedənlərə nəzarət etməyə sənim. zərurət varsa, hansısa orqan işçiləri oturub kimizə güdürsə, müəyyən bir cinayətin üstünə atmaq, bu zahid problem deyil, zahid, amma o yolun üstündə oturubsa Peygamber s.ə.sələmin dediklərini həyata getirməyəndir, gözünü haramdan yummalıdır, onun qadınına onun baxmamalıdır, gələb kesən qadınlara, kimi arvadına, balısına, qızına, bu bir. İkinci yol göstərməlidir. Kimsə hər anısa sorursa ki necə gedib tapa bilərəm, filan kəsir, necə filan yerə gedə bilərəm, ona göstərməlidir. Çobud cavab verməyəm mənədir ki, əşş, mən bilməyəm. Qeyd başqasından soruşum. Və bir də salam verdikdə salam almadır. İnşallah gələn dəfə hədislər davam edərik. Hədislər çox maraqlıdır, lakin hədislər çox az vaxt qalır. Sağ və səram ki, test edin, <gülüyor> test edin, sünki hamısını qutarabiliyəm.